E Papik gabe den norbait laguntzea muga zerkatzen laguntza ere zer da ez darazorik Ante Eez dugu armari garraittu drogarik ez dugu bortizkeria erabili Taldezkatu behargira zergaitik la joia ibaan Brianzo eskoaldean Mugan diren eskualdeetan edo zuen nu jadean ere Zerkatik jendea militante bilakatzen den Kona la migra la gauza da telebxtan ikusterakoan migrante Kutuztean arrazuena intzinean bihot gogor egon gaitezke Baina gure etxean delarik, ikustan dugularik jendeak direla pertsonak, historio beresi batekin asko zailagoa da hitz erradikalako gaitea eta erratea ez nik ezitut laguntzean illegalak baitira Guk jendeak laguntzen ditugu ez gira pro-migranteak etxe azpian diren jendeak laguntzen ditugu eta garra da justiziak eta gobernuak uler dezaten hori haintzina gaitez enpiskat gure eluha dearen eta jendeen osotasuna ejaspetatuuz ezin da bat beste agabe.